Emily. Och det är jag som är Benjamin Välkomna till våran podcast Positiv psykologi med Benjamin och Emily. Det alldeles första avsnittet Ja mm. Det här är spännande Jag tänkte faktiskt Benjamin att du ska få börja med att Och presentera dig själv För mm. våra lyssnare För att de ska få lära känna dig lite mer Ja, jag heter Benjamin Och rötterna är i Finland Som ni kanske hör på min dialekt så är det lite mumin om det hela. Och ja, vad ska jag säga? Hur kommer det sig att vi sitter här idag och spelar in den här podden? Det ska jag säga egentligen fick sin början redan 2008. Det var då som jag jobbade på bank och hade ganska många år av högskolestudier bakom mig. Det här på Svenska Handelshögskolan- i Helsingfors. Och då så- jobbade jag där ett tag- och så började jag helt enkelt lite ifrågasätta- att är det här verkligen det som- jag ska göra med mitt liv? Och det- det var något som inte kändes- riktigt rätt. Det kändes som att jag kunde inte riktigt- utnyttja min, min fulla- potential- jag kände inte att jag var helt på rätt plats. Så jag började fundera lite att kanske jag får helt enkelt börja tänka om lite och hitta på något annat. Jag gillar ju faktiskt väldigt mycket att uh, snacka med folk, mm. och uh, det är liksom en, en grej som jag mår väldigt bra att vara i social kontakt med människor. Mm. Och det var då som jag tänkte jag att kanske psykologi kunde vara något för mig och då började jag kolla lite på möjligheterna vad kan jag studera det mm. samtidigt så kändes det att psykologi, jobba med psykiskt sjuka människor känns inte så bra kanske lite för tungt mm. så jag var lite skeptisk samtidigt som det kändes ändå lite rätt jag började fundera att Finns det inget inom psykologin där man jobbar med friska människor? Vad man får jobba liksom med människor som mår bra men hjälper dem att kanske må ännu lite bättre? Mm. Och det var ju då som jag hittade det här med positiv psykologi. Det hittade jag ju sen att det är i USA så mm. det finns utbildning om det. Också några andra delar i världen. Och till slut hittade jag Sverige. Skövde. Ja, det är en av fem utbildningar i världen eller var mm. åtminstone idag mm. och det var verkligen en lyckoträff för att jag var inte beredd att flytta längre än Sverige mm. så Sverige kändes tryggt och bra, uh -huh. då tog jag och skrev högskoleprovet och uh, sökte till programmet kom in och påbörjade studierna 2010 och det var då du och jag träffades det var där vi var det? träffades yeah. Ja. precis Emelie, du kanske skulle kunna berätta lite om våran utbildning. Mm. Eh, vad är det då vi har studerat? Vi har eh, egentligen mm. då gått en utbildning som heter Psykologisk Coach. Mm. Och det här är som du var faktiskt inne på. Precis, en väldigt unik utbildning. Därför att den finns bara på ett fåtal platser i världen. Och då kan man fråga, vad är det som gör den unik? <clears throat> jo, men då är det väl så här då, Att den kombinerar tre Områden som tillsammans utgör en väldigt unik plattform. Och de här områdena det är positiv psykologi, det är mm. kognitiv neurovetenskap och det är just psykologisk coaching. Ja, tre bitar. Tre bitar. Mm. sa jag två. Nej, nej, jag sa tre. tre. <laughs> jag, ville, jag ville bara sunnera. För tidigare. Ja, så positiv psykologi då. Ja. Vill du vara med och fylla i vad är det? Väldigt kortfattat nu för vi kommer ju gå in mer på det här idag. Mm. Men om vi ja. kortfattat bara ska säga, vad är det? Ja, det är ju då vetenskapen om välbefinnandet. Ja. Det vill säga vetenskapen inom psykologin. Den positiva. Psykologin handlar alltså om den positiva aspekten av tillvaro. Ja. Vad är det som får oss att må bra? Absolut. Mm. Så den delen, ja. och sen kognitiv neurovetenskap, vilket då är eh, studier eh, om hur hjärnan fungerar, både på en funktionell och strukturell nivå. Ja. Alltså, vad händer i hjärnan när vi tänker, känner, agerar? Mm. Eh, och det som gör den här vetenskapen så himla intressant är ju för att när vi nu har eh, upptäckt neurovetenskapen, och sett att bland annat då gå in och se hur hjärnan ser ut och vad som händer i hjärnan. Så kan vi också på ett mycket mer objektivt sätt. Mm. Faktiskt undersöka hur olika upplevelser, händelser, känslor och så vidare påverkar oss. Ja, Inte bara subjektivt utan ah, mer ja. objektivt. Ja exakt. Det är det är liksom, när man studerar lycka så det är det mycket av det här med källskattning. Ja. Man kan fråga, hur lycklig är du? Kan man lita på det? Ja. Kanske, kanske inte. Men där kommer neurovetenskapen in, då kan vi läsa lite vad som händer i hjärnan och få lite mer bevis på att, eh, ja, är det, vad är det vi upplever? Mm. Vi... Och bl bland annat vad man då vet idag, om vi kortfattat ska komma in lite mer på det här mm. så är det ju bland annat att man har sett då att eh, olika områden i hjärnan eh, mer aktiva och mindre aktiva ja. när vi upplever olika saker. Och det man bland annat då har sett är att den vänstra, främre delen av hjärnan eh, aktiveras när vi upplever positiva känslor och känner oss lyckliga. Och den högra delen av hjärnan aktiveras när vi upplever mer negativa känslor och känner oss deprimerade. Ja. Och att man kan se att vissa människor är mer aktiva i den vänstra hjärnan och vissa mm. i den högra. Och att man då också kan sen med hjälp av självskattningen se att de människorna som skattar sig som lyckliga mm. är också de människorna som har mest, mm. eh, mest aktivitet i den vänstra delen och ja. också. Ja, så det är lite kortfattat. Mm. Mm. Eh, väldigt kortfattat. Och vi kommer komma in mer på hjärnan i ju Ja, jag verkligen, för det är ju ett område som vi håller kärt båda två. Ja, men ja. det, det är det vi har liksom för, fördjupat oss i, i våra studier. Mm. Så vi kommer att uh, veva in det. Ja. Det är inte bara positiv psykologi utan det är också lite neurovetenskap. Ja Och, och, och vi har ju en tredje del då också. Mm. Det här var två. Den tredje var ju psykologisk coachning. Ja. Och uh, psykologisk coachning... Har ju alltså då möjliggjort att uh, ta allt det här teoretiska som vi har. Paketera ihop det till en, en uh, modell och en, ett sätt För att sen då applicera det på våra klienter. Och hjälpa mm. dem till positiva förändringar i deras liv. Exakt. Mm. Uh, där vi jobbar mycket med måluppfyllelse och motivation. Mm. Uh, och där vi har en metodik som syftar till att uh, skapa självinsikt- ja Och eh, ett driv och engagemang att uppnå förändring. Mm. Ja, så det är ju ett, ett verktyg där man verkligen får det i praktisk användning. Det som vi vet från vetenskapliga studier mm. om när vi mår bra. Hur kan vi göra för att skapa välmående i praktiken. Mm. Och det som kan vara värt att nämna då om just psykologisk kortsning, det är ju att det är evidensbaserat, vilket innebär att alla teorier, alla metoder och alla verktyg som vi tillhandahåller till våra klienter är ju testade mm. vetenskapligt och har också en bevisad effekt. Att Det här fungerar på den generella förhållningen. Ja. ja, exakt. Och då kan man ju då tänka att varför, varför är det viktigt? Mm. Ja, om man jämför det till exempel med någon som Utifrån sina egna erfarenheter Säger att Gör så här Då vet vi inte riktigt att Kommer det fungera på, på någon annan Men Om vi har gjort en studie På att det fungerar då på Människor Så då, då kan vi säga att det Faktiskt Kommer att leda till något mm. Så att det, det är ett mycket säkrare kort mm. Att anlita en psykologisk coach med en bakgrund inom positiv psykologi mm. eller kognitiv neurovetenskap som, som förstår sig på vetenskapen och kan ta fram forskning som visar på olika saker. Då mm. Är det mer sannolikt att man uppnår sina mål vad mm. det sen kan vara? Vi nämnde kort att vi också har utbildat oss inom positiv psykologi och egentligen ju resten av dagens avsnitt handla Mer om positiv psykologi. Ja, det är ju faktiskt så. Det är ja. ju vår podd. Det är det ja. vi går ut på. Precis. Så ja, då måste vi ju kanske börja snacka lite om det också. Ja. Eller hur? Så kanske vi ska börja med psykologi. Mm. Traditionell psykologi. Mm. Eh, vad är det? Ja, men precis. Och då är ju det egentligen vetenskapen om... beteende. ja. E och medvetande, ja, kan man säga. Ja, mm. precis. Och eh, fokus där har ju legat väldigt mycket på ohälsa. Ja. Eh, och eh, depression och det eländiga i människors liv helt enkelt. Mm. Och det kanske har sin förklaring med att eh, 1900-talet då. Eh, er, hade ju två världskrig. Och omständigheterna mm. mellan och kring de här världskrigen gjorde ju att väldigt många människor i världen eh, faktiskt... Eh, hade väldigt eländiga liv och mådde väldigt, väldigt dåligt. Ja. Eh, och, eh, det fanns ett stort behov av eh, psykologi. Ja, precis. Eh, det gjorde det. Eh, och eh, därför så skapade man helt enkelt en vetenskap eh, mm. kring eh, dels hur man kunde börja förstå vad det är som sker med människor när de mår dåligt och blir sjuka. Men också hur man ska kunna mäta det här och studera det här. Så att man tog fram sätt att kunna mäta till exempel depression, man kunde börja studera vad som hände när människor är ångest, varför vissa människor blir alkoholister och så vidare och så vidare. Så från att bara se alla de här människorna som galna idioter som man bara försökte spärra in och hålla undan från allmänheten så började man faktiskt intressera sig för de här och också fundera på så här kan vi hjälpa de här personerna på något sätt. Ja. Och om vi tittar då i början av 1900-talet, då gick det ju faktiskt inte att bota eller behandla de här människorna överhuvudtaget. Nej, psykologin var ett väldigt tidigt kedje då. Ja. Så det var ju först just i och med de här stora krigen och sånt som man verkligen fick fram metoder för mm. att hjälpa de här stackars människorna då. Mm. Och det ledde ju fram till att man idag, från att inte kunna bota eller behandla någon Så kan man idag faktiskt behandla 14 av de här olika eh, mentala tillstånden Och man kan bota faktiskt två mm. Mm, Så det har ändå hänt en hel del på psykologin inom det området Och mm. det har varit väldigt positivt ju för väldigt många människor som har blivit hjälpta Men egentligen väldigt. kan man väl... Mycket fokus på just den där ohälsan, mentala ohälsan kan man säga. Ja, det har ju varit det. Och det har ju liksom gjort då att psykologin glömde en väldigt viktig del. För det är ändå så att förhoppningsvis är ju merparten av världens befolkning frisk- och när man då la väldigt mycket krut på att just bota och behandla de här människorna med mental ohälsa så glömde man i princip av att också studera hur man kunde förbättra livet för alla människor och som inte var sjuka. Så man, man la för mycket fokus på de sjuka och på den mentala ohälsan och man glömde av att kolla hur man också skulle göra livet bättre för alla som är friska. Hur man kunde optimera och göra livet värt att leva. Det stora genombrottet då, om vi ska säga, benämna det så, ja. positiv psykologis födelse, mm. den skedde ju egentligen 1998. Ja. Eh, och ja, det man helt enkelt kom på då, det var egentligen mm. Martin Seligman som är grundare. Som, som, ja, man kan eh, säga att han är en frontfigur eller fadern av positiv ja. psykologi. Precis. Han insåg det då, att vi hade glömt bort helt enkelt att studera just friska människor, välmående människor och hitta sätt att också utveckla och förbättra deras liv. Mm. Det var det han kom på. Ja. Och så bildade han ett helt nytt område inom just psykologi. Det är viktigt att förtydliga. Mm. Positiv psykologi. Ja. Ja. Och han sa då att, eller inte han, men positiv psykologi har nu tre egentliga syften. Som inte bara han utan många andra pionärer inom positiv psykologi har arbetat fram och bestämt sig för. Man ska vara lika fokuserad på styrkor som man är på svagheter mm. inom psykologin. Det var här som det fanns en stor obalans. Ja. Det var endast ett fåtal studier som hade gått in på det här med... Psykisk hälsa och välmående, välbefinnande. Största delen av studierna fokuserar fokuserat på just den där mentala ohälsan. Mm, och eländet. Ja, ja, så det var väldigt, väldigt stor obalans där. Sen så skulle man ju också då vara lika inriktad då på att bygga styrkor. Som att reparera svagheter. Man skulle alltså helt enkelt vara lika intresserad av det bästa i människors liv som det sämsta. Ja. Och dessutom den tredje inriktningen där och det var ju att hjälpa människor att bli fulländade, nå sin fulla potential. Och därigenom då bygga deras talanger och även kanske skapa genier. Mm. Så det är de här tre, tre områdena, eller de tre syftena ja. som man har lyft fram. Exakt. Så för att summera, vad är positiv psykologi? Mm. Det är alltså den vetenskap som har börjat växa fram nu. Som faktiskt då har börjat studera just välbefinnande, optimal funktion och kanske om man vill säga det goda livet. Och det som gör livet värt att leva. Mm. Och man har precis som en traditionell psykologi som har tagit fram just mätmetoder och sätt att studera mental ohälsa. Så har man nu börjat ta fram då metoder att mäta och studera det goda i livet. Det som gör människor lyckliga. Mm, mm, det är exakt. Så det är egentligen en motpol till den här traditionella psykologin. Mm. Vi kan ju använda en sån här termometer metafor här. Bara för att förklara lite, tydliggöra lite. Vad är skillnaden med positiv psykologi och traditionell psykologi? Ja, precis. Så om vi ligger där på minus fem... Då är vi psykiskt sjuka. Mm. Och då använder man traditionell psykologi för att ta oss upp till, till noll. Ett läge där som vi är fria från sjukdomen. Men vi känner väl att livet är så sådär. Mm. Vi är ju inte lyckliga för det. Nej. Så positiv psykologi det handlar ju då om att ta sig från nollan upp till plus fem. Mm. Det vill säga söka bli lite lyckligare. Eller fungera bättre som individ. Mm. Och det är ju helt enkelt det som är skillnaden. Mm. Att förstå att Bara för att man är frisk. Och har en avsaknad av depression och mental ohälsa. Så är man inte lycklig. varför mm. ska vi Varför ska vi vara lyckliga? Varför är det bra mm. att ligga? Högt på den här termometern. Ja. Eh, och eh, då har man faktiskt studerat det här. Vad är det som är bra? Vad, vad händer med lyckliga människor? Och kommit fram till en hel del väldigt fascinerande resultat och slutsatser mm. faktiskt. Eh, vill du nämna några stycken? Ja, för det första så kan man väl säga att... Eh, eller det är ju då forskningen som säger att eh, lyckliga människor lever längre. Mm. Det beror lite på vilka studier man ser på men man kan säga att i regeln faktiskt nästan upp till tio år längre mm. lever då optimister mm. om man jämför med pessimister. Mm. Så att det är ju en väldigt stor tio år. skillnad. Mm. Det är ju rätt många år som man hinner njuta mer av livet. Ja, bara genom att tänka lite annorlunda. Ah du så. behöver inte betala något. Du behöver inte konsumera något. Det enda du behöver göra är att förändra dina mm. tankar. Eller ja. ja, det är yes. så, så. vi lever längre. Mm. Man har också sett där då motståndskraft just vid motgångar blir bättre. Mm. Så säg så här, om vi återigen går tillbaka till termometern. Ju högre upp på den här termometern vi är. Ja. Ju längre ner till nollan eller till minus har vi. Vilket innebär att... Eh, om jag befinner mig ganska högt upp och råkar ut för en olycka, så är vägen ner till minus, alltså till en depression och till det här eländiga med livet, mm. längre. Eh, vilket man då har sett just att människor som är hö högt upp på termometern är mer motståndskraftiga. Så när de stöter på motgångar som är svårare i deras liv, så är liksom det mindre sannolikt att de blir deprimerade. Alltså risken för en depression är mindre hos de här människorna. Mm -hmm, okay. Så säg att du ligger på plus 3, plus 2. Och mm. råkar ut för samma motgång som en person som ligger på plus 10. Mm -hmm. Så har du större sannolikhet ändå att bli reprimerad. Okej, okay. mm. ja det sa mm. mm. du tänker Nu förstår jag. Nu förstår jag. Mm. Okej, okay, vad har vi med för ja. fördelar då? Ja det är ju faktiskt en hel rad andra fördelar också. Mm. Man presterar bättre. Mm. Till exempel i jobbet. Mm. det Oftast inte alla sysslor men många sysslor. Där man fungerar bättre, presterar bättre mm. och man är i positivt sin näston. Mm. Uh, och uh, Precis, det är... finns väl med karriär där. Man har väl sett att personer som är framgångsrika och också är. Ja, uh, exakt. Det är liksom lite intressant för att uh, uh, den uh, kanske traditionella synen på karriär är att. Uh, det är då man blir lycklig när man lyckas göra karriär. Mm. Men det här har ju faktiskt visat sig i studier vara tvärtom. Mm. Det är ju de som är, redan är lyckliga mm. från början som lyckas göra en bra karriär. Mm. Så att det är de som presterar bättre. Så då... Det är faktiskt en ganska intressant ja, är. grej att... Jätteintressant. Så dessutom om vi tittar vidare då på de här fördelarna så har vi också då att lyckliga människor är mindre sjuka och har ett bättre immunförsvar. Och det här har man ju sett eh, i otaliga studier faktiskt att just eh, på immunförsvaret är att de eh, till exempel klarar av, de utsätts man tar en grupp människor mm. eh, man mäter deras lyckonivå, sen utsätts man alla de här, man exponerar dem för ett förskilningsvirus och sen undersöker man då vad händer med de här människorna. Vilka blir sjuka, vilka blir inte sjuka. Ja. Och surprise, surprise. Så är det alltså de lyckliga människorna ja. som klarar sig bäst undan. Som inte mm. blir sjuka. I regel. Väldigt intressant alltså. Ja, det är verkligen spännande. Mm. Så om man ja, värdesätter sin hälsa så då är det väl bra att fundera på det här med att bara lycklig. Mm. Verkligen. Eh, Okej, okay, och sen så bättre relationer. Mm. Inte direkt heller någon surprise. Eftersom att det är ju mycket trevligare att umgås. Med en eh, glad och lycklig mm. person. En optimist till exempel. Ja. Än att umgås med en pessimist. Mm. Ja visst, det känns ganska logiskt. Mm. Det, det är en sak som kanske... Inte sådär jättesjockerande. Konstigt. Men, men ändå, ändå är bra, väldigt bra. Ja mm. verkligen. Uh, ja och dessutom. Vi har ju, vi har, det finns ju en väldigt mycket längre lista än så här. Men jag tänker mm. också på det här med. Att vi både löser problem bättre. Och blir mer kreativa. Alltså att det breddar på något sätt vårt perspektiv. Och vårt fokus. Mm. När det vi är exakt. lyckliga. Det är ju intressant. Ja, exakt när vi är i ett positivt sinnesstillstånd. Så då har ju faktiskt lättare att hitta lösningar på mm. olika typer av problem mm. medan om vi är i ett negativt tillstånd så då blir det lätt att vi, vi inte kan se lösningarna utan vi blir väldigt så här uh, uh, vi tunnelseende tunnel tunnel exakt ja. vi får ett väldigt smalt fokus men mm. då blir det väldigt svårt att uh, lösa problem och tänka utanför boxen mm. så att säga så kreativiteten hänger starkt ihop med att vara i ett positivt sinnesstillstånd. Mm. Så det är rätt ändå fascinerande att, att bara kunna liksom jobba med sitt välmående. Att gå kanske då från plus ett, två till plus, vi, vi kompromissar och säger plus tio då. Mm. Okej, okay, det kan ja. jag vara med på. Mm. <laughs> Så kan du alltså få alla de här fördelarna. Ja. Och det är ju... Helt otroligt, det finns ingen medicin Det finns ingen liksom, terapi Eller någon annan liksom, Enskild metod Som kan ge dig allt det här Nej. Utan Det är ganska unikt ja. Väldigt fascinerande tycker jag Så det är nog bäst att komma undan full med Hur kan man bli lycklig Eller hur, ja, eller hur? Ja. Och Varför är det då Om vi nu vet att det är så här bra att vara lycklig, Vad är det då som gör att det är så svårt för många människor ja. att vara det. För det är ju så idag ändå att det är ju en hel del människor som inte är så speciellt lyckliga. Mm, det stämmer. Mm. Det känns ju som att vi borde ju verkligen vara lyckliga. Mm. Speciellt i Sverige. Mm. Alltså vi har ju det väldigt bra. Och så, men eh, vi är ju inte så jätte, jätte lyckliga idag. Nej. Mm. Så vad kan det bero på? Mm. Och då kan man fråga sig, vet vi egentligen själva alltså vad det är som skapar vår lycka? Är vi bra på att veta det generellt? Eller är det så att vi faktiskt börjar söka efter lycka och välmående på fel ställen? Har vi fel uppfattning om vad som gör oss lyckliga och därigenom också helt enkelt värderar fel, väljer fel beslut? Är det det som gör det? Ja, kanske det är någonting. Mm. Någonting som ligger bakom. Kanske vi inte är så jätte skarpa när det kommer till att uh, må bra. Mm. Och förutse mm. vad som ska få Som att bra. Ja, mm. vi kollar på det där lite. Mm. Men om man då tittar just då, vad vet vi idag? Vad vet man om det här vetenskapligt sett då? Mm. Eh, vad finns det för syn på vad som gör oss lyckliga? Mm. Och om vi är bra på att förutse? Ja. Som det ja Det här med lycka det är ju faktiskt inget nytt i och för sig. Trots att den eh, positiva psykologin är ny. Mm. Så det här med lycka det är ju faktiskt något som filosofer har funderat på jättelänge. Mm. Alltså många tusen år tillbaka. Mm. Det var de här grekarna som, som tänkte mycket kring det här. att Vad är det som utgör ett bra liv? Mm. Och eh, då kan vi jämföra lite hur, hur tänkte de då? Uh -huh. Och uh, hur tänker man idag? Mm. Så då tidigare så... Det var ju en här, mer paternalistisk syn som det heter. Mm -hmm. Fint ord. Det var väldigt fint. Jag tror inte jag kan upprepa det så tvinga mig inte till det. Okej. <laughs> okej. Okay. Okay. Nej, det var hela lite paternalistisk. Okej, okay, paternalistisk. Där kommer det. På. Yeah, okay. Ja, okej. Uh, ja, endast... Uh, Endast de visa uh, har nyckeln till lyckan. Eller vet hemligheten till lyckan. Det är det mm. som den, den synen säger. Mm. Det är inget som varje man eller kvinna kan uh, liksom, uh, veta. Och uh, då tänkte man att det är de visa som ska guida oss andra. Uh, till att uh, leva ett lyckligt och bra liv. Då. Mm. Uh, så det var verkligen man hade en väldigt... Uh, Eh, Låg eh, Tro på människan eh, Så här Generellt, att det var bara några få utvalda Som, som visste Egentligen vad det var som det var. kunde leda till våra lyckor ja. ja Men sen då, liksom någonstans på vägen Så förändrades det här Och ja. vi bytte ut den här Paternalistiska Synen mm. ja. till en mycket mer Liberal syn, eller hur? Ja, liberal, mycket enklare ord Ja, Ja och det var ju faktiskt så att ja, med industrialiseringen Och allt det här Så då kom ju den här Liberalistiska synen då Då man anta Att jo, kanske vi sen också vet Vad det är som gör oss äh, Lyckliga mm. Men äh, det förutsätter att vi själv Kan välja äh, Vad vi ska äh, göra mm. Med våra liv och så Att vi har möjligheten att välja ja, Och göra beslut och sträva efter vår egen lycka. Mm, så autonomin så... är en viktig del inom liberalismen. Ja, jamen. Och hela det ekonomiska systemet bygger ju på den här mm. den tanken egentligen. Mm. så människan, den är kapabel att själv avgöra vad som kommer <coughs> göra den, han eller henne lycklig. Mm. Men det hänger ändå på att vi har valmöjligheten. Exakt. Att, att själva i då bestämma och besluta vad vi ska göra i våra liv. Exakt. Ja. Det är Just som du sa. Mm. Så som den säger. Och då är frågan att vem har rätt? Hur ser det ut på riktigt? Alltså idag tänker jag ju då. Vi diskuterade det här lite inom podden också. att eh, Kanske har vi gått tillbaka nu en liten nivå. Att vi alltså har börjat förstå att okej okay, liberalism jättebra. Mm. Men kanske ändå så måste man kunna ibland förlita sig på att det finns ju människor som är experter då mm. på olika områden. Och att de ändå besitter ju en kunskap som, att, som eh, faktiskt kan vara till nytta för människor. Exakt. Och vi har faktiskt en ganska bra bevis på att eh, vi kanske inte är så jätteduktiga jätte på att eh, veta hur vi ska bli lyckliga. Nej, precis. För när man ser på den ekonomiska tillväxten då. Mm. Så vi har ju då Ja Det har ju varit en väldigt stark tillväxt I de industrialiserade länderna Under de senaste ja, 50 åren mm. Men vi har ju blivit något lyckligare för det mm. Så det är verkligen intressant det där att det, det verkar som att Det räcker inte att vi Är ganska autonoma Och kan bestämma Så Det är någonting som saknas mm. Så Kanske de grekarna hade lite rätt Mm. Det, finns, eller hur? det är, det är en orsak att studera det här med lyckliga Precis, eller? och det är ju det Just positiv psykologi gör Ja. Dan Nej, heter han ja. Daniel eller ja, Dan? Ja, det är Daniel, men vi, vi ser Dan, Dan. Det är Så han kallas Vi är hur? Dan med honom Ja, vi är Dan med honom ja. Daniel Gilbert mm. Det här är ju då en snubbe som är Riktigt kunnig Och en forskare Som har mm. verkligen undersök det här med om vi människor är bra på att förutse vad som gör oss lyckliga mm. det är ju okay. någonting han verkligen har lagt ner mycket tid på ja det är liksom hans forskningsområde inom positiv psykologi mm. något som han kallar för affective forecasting Så det vad han har är ju då att hur duktiga är vi på att förutspå våra framtida känslor utifrån olika händelser mm. Så han har studerat vad händer om vi till exempel vinner på lotto. Eller om det är så att det händer en stor tragedi för oss. Hur skulle vi förutspå att vi skulle må? Precis, ja. så vi säger så här. Vi har två scenarier som vi ja. brukar dra. Det ena är mm. med en stor lotterivinst. 137 miljoner. Mm. bara. Och sen så har vi den andra då delen Och då är det en person som råkar ut för en olycka och blir tvungen att amputera bort ett ben. Ja. Okej, okay. så då är frågan... Två ganska radikalt olika verkligheter. Verklighet, ja. Och hur då tror vi att detta kommer påverka vår nivå av lycka om det skulle inträffa oss? Mm. Det är det han ställer sig. Ja, och det är ju självklart, eller hur? Det är ju klart att lotterivinnarna är mycket, mycket lyckligare än... De som har ja, missat en fot mm. eller hur? Inga konstigheter Ja, eller? Förutom att det just är det, eller hur? Mm. För att det är så himla alltså sjukt egentligen Så att det är svårt att ta till sig vad de här studierna egentligen tyder på Men mm. det de tyder på då Det är just att människor som vinner på lotto Och människor som förlorar ett ben i en olycka efter cirka ett år har ändå återgått till sin ursprungliga nivå av lycka. Exakt. Och vi är väldigt duktiga på att anpassa oss. Vi har en anpassningsförmåga som är helt otrolig. Oh. Ja. Och det här gör ju då att vi tror att vissa olika omständigheter kommer påverka våra lyckanivå på ett eller annat sätt. Men det mm. som man faktiskt vet då är att de allra flesta omständigheterna påverkar oss mycket, mycket mindre. Mm -hmm. På lång sikt då, än vad vi kan tro. För givetvis är det så att de första tre månaderna utan ben är ju fruktansvärda månader. Mm -hmm. Men det är just den här anpassningen som sker. Och den tar ungefär ett år. Yeah. Så här ser det ut att vi kommer ju nu varje gång vi spelar in vår podcast. Mm -hmm. eh, ta upp en lyckomyt. Så det ska vara ett sådant där stående inslag. Och just den här veckan så har vi valt då en lyckomyt som faktiskt... Kommer in just på det här området. Nämligen den om pengar och lycka. Ja Ja, visst är det ju så att pengar och lycka har ett starkt samband eller? Ja hur är det egentligen där? För att eh, ja jag tror att de allra flesta människorna ändå tänker att det finns ett starkt samband mellan pengar och lycka. Mm. Mm. Om jag skulle erbjuda dig en reneförhöjning skulle du tacka nej eller ja? Nej, jag skulle ju tacka ja såklart. Och jag tror också att jag faktiskt, om du erbjöd mig det, men gav mig vissa krav på att jag kanske var tvungen att göra ditt och datt. Så skulle jag nog också se till uppfylla kraven. Ja. Därför att det är ju någonting inom oss. Mm. Den här strävan efter att. Det känns ändå ganska viktigt att, att ja. ha pengar. Ja. Och när man blir erbjuden lite mer. Så känns det bra. Så känns det väldigt bra. Ja. Absolut. Men vad har då egentligen forskningen kommit fram till är ju det intressanta, eller hur? Wow. Och där så finns det ju väldigt mycket, väldigt mycket studier och en hel del kanske, inte motsäger sig fulla, men ändå, det finns ju resultat som både säger att lycka och pengar är beroende av varandra, mm. men också att lycka inte alls är beroende av pengar, eller hur? Ja, det är verkligen lite, lite olika. Mm. det är ganska intressant. Men om vi då tittar så här. Mm. Om vi tittar tillbaks under de senaste 50 åren. Ja. ja, vad hände då? Ja, då har ju faktiskt människor blivit rikare och rikare i många delar av världen, eller hur? Ja, visst. Det är... Speciellt de industrialiserade länderna. Så mm. det här är ju BNP har vuxit och inkomsterna har ökat. Det var kanske ungefär trefördubblats eller något under de 50 åren i de här industrialiserade länderna. Då. Ja, och då kan man ju då förvänta sig att om, om pengar skulle göra oss lyckligare. Mm. Eftersom du sa här nu att vi har tredubblat vår inkomst. Många av oss har gjort det. Mm. Men... Som ekonom vill jag nu påpeka att vår realinkomst... Realinkomst, ja. Det är, ja det är väldigt viktigt. Ja, precis. Det är väldigt viktigt. Och eh, om det nu fanns ett så starkt samband då mellan lycka och pengar, skulle det inte nu vara så då att människor också har tredubblat sin nivå av lycka, eller? Ja, man skulle tycka det. Ja. Så alltså, det är ju den här moderna synen eh, på... ja. På lycka. Mm. Att vi måste ju bli lyckliga. Om vi har möjlighet att eh, helt enkelt göra egna val. Och eh, det är ju det som hela det ekonomiska eh, systemet bygger på. Att, att eh, vi ska kunna tjäna pengar. Och sen ska vi kunna göra val utifrån det. Eh, som gör oss lyckliga. Mm. Helt Men. Mm. Forskningen nu mm. Visar ja. ju faktiskt på att vi har inte tredubblat vår lyckonivå. I själva verket så har det inte hänt så himla mycket alls med ja. människors lyckonivå. Och då tycker jag ju att... Tråkigt. Ja, eller hur? Det var ju väldigt konstigt då. Ja, mm. vad är det för poäng om vi, om vi inte kan bli lyckligare? Varför ska vi ha ekonomisk tillväxt? Mm. Det är ju en, någonting som faktiskt talar för att pengar och lycka inte är så starkt sammankopplade som man kanske vill tro Nej. Eh, men det, det tåls ändå att nämnas här att eh, man har ju sett att eh, just nationer då med en stark ekonomi och där människor har en hög inkomst, jag tror man pratar om över 20 000 dollar va, per år eller kan det vara så jag tror det är kanske är lite mer än så faktiskt. Ja, uh -huh. mm, okej. Okay. Mm. Det där kanske vi skulle kolla kollat upp. Men i alla fall. Mm. <laughs> eh, man har sett då i Jag alla är fall. Inte full är inte Nej, det är vi inte. Eh, men man har mm. sett att invånarna i de här länderna. Som har en högre inkomst. Faktiskt har något mm. högre lyckonivå. Eller mm. ganska mycket högre lyckonivå. Ja. Ändå. Det har man sett. Bara det att det har ju liksom inte hänt lika mycket med deras lyckonivå som det har hänt med deras inkomst de senaste 50 åren. Och det är där man börjar fundera då på mm. eh, sambandet lycka pengar verkligen så högt. Eh, men, men man ser då i topp i alla fall, om mm. man tittar då eh, på den här studien, så ligger Danmark, Nederländerna, Kanada, Finland, Sverige faktiskt också. Så mycket nordiska länder här. Irland, jag tror inte Nordirland det räknas in under Irland, Nä. utan det är nog Irland och Schweiz. Det här är länder som ligger i topp, både när det gäller inkomst och välmående hos sin befolkning. Mm. Så det talar jag ändå för ändå då att det finns. Ja, det finns en koppling en gång. Ja. Eh, och i, i botten ligger bland annat då Ryssland, Ukraina, jag tror eh, Moldavien varva och Zimbabwe. Mm. Okay. Och det här är ju dels några av de här gamla sovjetstaterna. Va? Mm. Och dels också länder som man då ser eh, ligger väldigt, väldigt långt ner på just ekonomi. Alltså, ja. eller den inkomsten hos okay. befolkningen är väldigt låg Ja. Mm. så det verkar vara ändå någon form av samband här det att finns de fattiga typ länderna med. kan inte riktigt nå upp till samma nivå i välmående som de rika. Nej och faktum är att det skiljer inte bara lite utan det skiljer väldigt mycket ja. mellan de här länderna gör det. Mm. Mm, i rykonivå mm -hmm. eh, så att det då kan man ju börja fundera. Och då, då säger många forskare att okej, okay, pengar har visst betydelse för vår lycka. Ja. Mm, men det handlar om att vi måste på den här tryggheten som pengar kan innebära. Så att när vi har fått våra mest grundläggande behov tillgodosedda, säg tak över huvudet, mat, kanske sjukvård och skola. När allt det här eh, fungerar, när vi har pengar nog för att få allt det här. Mm. Då börjar pengarnas betydelse. Att avta för våra nivå av lycka. Okej. Okay. Vad tänker du om det? Jaja, så de länderna där lyckon var väldigt, lyckonivån var väldigt låg. Mm. Så där lider man väldigt mycket av. Ja helt enkelt. De här basbehoven blir inte tillfredsställda. Mm. Och det är antagligen därför som man mår dåligt mm. psykiskt. Ja men jag tror det, och ja. om man då tänker att eh, vi var inne någon gång där på att just eh, våran möjlighet att själva välja, mm. var ju väldigt viktig, ja. In, enligt i alla fall liberalismens synsätt, eller hur? Ja. Eh, då kan man ju tänka sig också att de här sovjetstaterna eh, har kanske inte heller i så hög utsträckning människor som bor där har inte så hög möjlighet att faktiskt välja. Ja just det. Så mycket, tänker jag. Så det är mm. kanske är två aspekter. De har en ja. väldigt låg inkomst. En otrygg miljö. Mm. Och de har inte så mycket valmöjlighet. Alltså en mm. låg nivå av autonomi. Ja, ja de går ju väldigt hand i hand där. Mm. Ja, mm. Visst. Men det är intressant ändå, eller hur? Mm. Mm. Absolut. Så vad har vi lärt oss? Ja, men just i det här mm. avseendet så kan man väl summera det som att okej, okay, eh, pengar och lycka. Det finns ett samband. Men det kanske inte är så högt som vi tror. Och, eh, Nej. Det kanske är... Så för mig till exempel. Om, om jag hade nu mitt i allt fått mycket pengar. Så vad, vad tror du hända med min... Likom? Ja men precis. Men då har man ju studerat det här med lotterivinnare Som vi var inne på tidigare. Eh, ja. Säg att du, att du vinner 137 miljoner här imorgon. Självklart kommer din nivå lycka här nu. Att öka tillfälligt eller hur? Ja jag ja. skulle väl kunna... Slå varande. Men. Eh, det finns ju vissa baksidor då också. Med den här enorma mängden pengar. Kan du gissa vad det skulle kunna vara? Nej. Okej. Okay. <laughs> Jag ser bara två dollar täckerljus nu i dina ögon. Okej. Okay. Nej det är ju Men grejen är så här att man har faktiskt sett att pengar mm. alltså, kan leda till utanförskap och oro. Okay. Daniel Gilbert var själv inne på det i någon mm. av de här föreläsningarna det är så klart att jag byter ut alla vänner till rika vänner eller okay, mm. Ja, ja. Mm. så läser vi det problemet mm. ja men absolut om det funkar så för dig så ja. <laughs> mm. <laughs> eh, nej men alltså det man har sett är ju att människor då som får en anställd stor summa pengar okay. eh, faktiskt eh, börjar konsumera i rekordfart och de konsumerar på galna lyxgrejer. Extravaganta grejer alltså. De skapar en livsstil som är lyxiös. Och de spenderar pengarna i regel jäkligt fort alltså. De här 137 miljonerna som man tänker ändå ska räcka då länge. Räcker i regel inte alls länge för de här personerna. Utan man köper kanske... Uh, helt plötsligt så kan man ju Så varför ska man inte köpa, ja. köpa ett slott Eller ett svinigt jävla stort hus På beachen liksom ja, du, du menar man blir lite fartblind Man blir fartblind ja. Man spenderar pengarna Och det värsta är att när du har spenderat upp dina pengar Så har du ju vant dig vid den här Extrema livsstilen okay. Vilket gör att du Kommer fortsätta vilja ha den Men pengarna är ju slut så det man har sett är att de här människorna tenderar att belåna sig och skuldsätta sig och eh, mm. bli depriverade. Det var ju märkligt. Yeah. Ja. Så det gäller att eh, hålla i pengarna hårt om man eh, får dem. Ja. Eh, kanske inte egentligen hålla i pengarna. Men eh, det mm. finns ju också forskning som visar att det är avgörande hur vi spenderar våra pengar. Okej. Okay. Eh, det kanske inte handlar om att du måste sätta in pengarna på ett bankkonto. Utan mer att det här sättet att, att spendera dem på prylar och på lyx. Kanske inte är det som faktiskt kommer generera, generera i, i mest lycka. Ja just det. Det var den här studien som jämförde det här egoistiska och prosociala spenderande. Ja, ja men precis. Bland annat där har det gjort en sån studie. Ju. Ja. Eh, där man då har ju undersökt. Vad som blir skillnaden om jag ger en, en mängd pengar till dig. Och sen så ber jag dig först att spendera de här pengarna på dig själv. Ja. Och sen nästa gång så ger jag dig pengar. Och så ber jag dig spendera de här pengarna på någon annan. Okej. Okay. Uh, vad som kommer generera i mest lycka. Just det. Kommer du ihåg? Ja, just det. Det här var lite intressant. För mm. det är inte så att uh, det är faktiskt... De pengarna som jag spenderar på någon annan. Ja. Som kommer att generera. Eller det att jag spenderar på någon annan. Kommer att generera mer lycka. Ja. Det är det den här studien visar. Ja. Det är ja. verkligen häftigt. Ja eller hur. Men. Äh, varför gör jag inte så? Nej men jag tror att det finns ju liksom en vilja. Att tjäna pengar. Och det är ju inte i första hand för att spendera på andra. Utan man har ju mm. byggt upp. Ju en en syn framför sig hur man ska spendera pengarna för att göra sitt egna liv och kanske i och för sig sin mm. liv ju bättre ja just det jag tror liksom strävan ligger ju där ja kan det vara kanske att vi fortfarande är lite sådana här samlare mm. som när vi tittar tillbaka i tiden så så har vi tyckt om att samla på oss mycket för mm. just den här tryggheten att vi har mm. resurser så att vi klarar oss Ja. Och så. det tror jag säkert ja så det kanske är en förklaring till att varför vi inte. Det var lite konstigt att vi, vi väljer att göra det som gör oss ändå lite olyckligare. Ja, men återigen att vi är ganska dåliga på ja. att förutse hur vi ska göra för att, att bli lyckligare. Ja, men om vi tittar då. Så att om vi ser här, det, det är viktigt. Hur spenderar vi våra pengar? Vi ska spendera på andra och inte på oss själva. Ja. Det finns ju också andra viktiga saker där, eller hur? Ja. Det gör det säkert. Eh, bland annat tänker jag där då på den här att upplevelser istället för prylar tycks vara väldigt, väldigt viktigt. Mm. Alltså att om vi spenderar våra pengar på upplevelser så ger mm. det en, eh, mer lycka än om vi spenderar dem på prylar. Okej. Okay. Ja, just det. Uh -huh. Så vad menar du med upplevelser? Liksom ska jag börja resa mer eller... Ja, precis. Det, nu är inte den studien riktigt så här att den specificerar precis att det är just den här upplevelsen. Jag tror att det kan vara upplevelser som känns meningsfulla och viktiga för dig. Okay. Men absolut, en resa mm. som du sen kan göra och efter det, ja, det. tänka tillbaks på. Okej, okay, ja. Yeah. Ja, så det själva upplevelsen den, den ger inte bara positiva känslor när ut. jag konsumerar den. Nej, utan är även den efteråt. Även efteråt och, och kanske innan också. eller När ja. man ser fram emot den här rysen. Ja men precis. Ja. precis. Liksom, Medan den här prylen då. Vi har varit inne på tillvärmning. Mm. Eh, den köper vi. Och den kommer höja vår lycka. Men den här boosten av lyckohöjning är ju tillfällig. Och sen så återgår vi. Och om vi då fortsätter att konsumera just prylar. Så här fastnar vi i en sån materialistisk fälla lätt. Okay. Där vi måste konsumera, konsumera, konsumera. Därför att vi hela tiden går ju tillbaks till vår ursprungliga lyckonivå. Alltså jag har själv exempel på det. Till exempel när man ska köpa en ny mobiltelefon. Okay. Du går ju upp innan, eller hur? Du är exalterad, du känner dig sugen då på att få den här nya telefonen. Och övertygar övertygad om att det kommer känna kännas grymt när du har den. Mm. Du köper telefonen Aha. och det känns också grymt, eller hur? Du kommer hem med din nya telefon, den är skinande blank, inte en repa. Du är livrädd för att tappa den i golvet och du behandlar den som en väldigt kär ägodel. Men det är bara några veckor vi snackar om och sen är den här telefonen inte så himla intressant längre. Ja, den är inte ny mera. Den är inte ny mera och då ja. är problemet är att om vi bara fokuserar just på prylar så måste vi då fortsätta konsumera för att räkna ja. och lycka. Ja, just det. Men mm. du menar att upplevelser det, det är något vi kan konsumera om och om igen. Mm. Utan att vänja oss vid det på samma sätt. På samma sätt. Ja, mm. det verkar så. Ja, mm. för det är alltid något nytt. Mm. ja Precis, och just som du sa, det borde ge lycka före, under och när jag tänker tillbaka på det efter. Just det. Mm. Ja. Uh, ja, precis. Och, uh, men om man också tittar där så har man också sett ju att uh, det är bättre det är då att spendera på små eh, nöjen. Alltså, små, alltså lite billigare <går> upplevelser som levde till nöje oftare. Än att spara, spara, spara och sen göra en stor mm. upplevelse. Det här Ska. har alltså mer ökad effekt på lyckan. Ja, just det. Mm. Så du menar det är bättre att ha de här lite mindre här känslokickar i, i det här mm. vardagen än att eh, Satsa på en stor kick. Mm. Kanske en gång i året. Mm. Det är vad forskningen visar i alla fall. Ja, ja det känns ju verkligen uh, sunt. Mm. Sen så finns det ju den här uh, intressanta också aspekten av att uh, om vi uh, gör saker, köper prylar eller åker på resor uh, att det kan vara väldigt relevant om vi gör det här för våra egna inkännade pengar. Eller om vi gör det av lånade pengar. Okej. Okay. Vad kan det ha för skillnad? Ja men alltså det man har sett då. Det är att personer som tenderar att belåna sig. För att kunna uppleva och för att kunna köpa och konsumera prylar. De har inte alls samma glädje. Utav upplevelsen av prylarna. Aha. Som personer som faktiskt använder alltså sina egna pengar. Okej. Okay. Det kan man ju tycka kanske i ett första väg är lite konstigt, men ändå kanske uh -huh. inte så konstigt. För jag tänker när du då har gjort din resa och kommer tillbaks. Du har ju såklart en härlig, ett härligt minne förhoppningsvis av din resa. Om det nu inte är så att det till och med är så att du vet att det här har försatt dig i en dålig situation så att du kanske inte ens njuter under resan. Mm. Men i bästa fall så har du njutit av din resa. Uh -huh. Men när du kommer hem. Eh, säg att du hade betalt för din resa och kom hem. Då hade du ju kunnat fortsätta för, tänka tillbaka på din resa och, och vara glad. Mm. Men istället nu om du har belånat din resa så är risken att du kommer hem, tänk på din resa och då blir du påmind om det här lånet som du har tagit. Okej, okay. så du får lite dålig smak i, i munnen ja, efter. Ja, precis. Och det har man då sett att det är... Kanske inte förtjänat den eller så. Ja, ah, precis. Mm. Så att man har sett att det finns skillnader där. Okej. Okay. Så ska vi sammanfatta det här? Ja, det kan vi göra. Det är alltså viktigt hur vi spenderar våra pengar för vår lycka, hur? Det är det som är avgörande. Ja, yeah. och Inte vad att... vet man då? Ja, då är det ju främst det, att det här prosociala spenderande. Det vill säga mm. att vi spenderar pengar för någon annan. Ja. Yeah. Det kommer att leda till högre lycka mm. än om vi spenderar på oss själva. Mm. Så det var ju den första grejen. Mm. sen den andra grejen, det var ju då det här just med upplevelser. Mm. Att det är så viktigt. Mm. Uh, istället för prylar då ska vi istället spendera på upplevelser så att uh, det kommer att ge oss mera positiva känslor mm. och gärna i, i små doser det är mm. inte så att vi ska satsa på en, en stor fin uh, lyxresa utan hända kanske några weekendar under ett år och mm. då får vi liksom uh, hela tiden något att se fram emot mm. och så Mm. Så kan vi uppleva positiva känslor Både nu, innan resan På resan och också efter resan Sen komma ihåg det Och titta tillbaka lite Och sist men inte minst Betala resan först Och gör resan ja, det sen är Det hade jag nästan glömt yeah. ja. Okej okay. uh, Så so okay. so då skulle man kunna säga så här, Om pengar inte gör dig lycklig mm. Så beror det på att du spenderar dem fel Ja just det Eller hur? Så det är egentligen upp till mig själv om jag kommer bli lyckligare av pengar. Mm. Det finns också en annan aspekt av. Som talar just för att pengar visst kan leda till lycka. Eller? Okay. Jag tänker just på det här att pengar ändå ger en trygghet till människor. Mm. Alltså har man pengar. Om man råkar ut för en olycka så finns det alltid en buffert att ta ifrån. Mm. Har någonting viktigt sönder i hemmet. Säg kylskåp, din frys. Då har du pengar att köpa en ny kylskåp och frys. För det är ändå saker som du behöver ha. Ja, no, just det. Eller behöver, men som underlättar i din vardag och mm. som blir väldigt komplicerat om du blir utan. Det leder till ökad frihet. Det vet vi. Ja. Yeah. Mm. Och vi vet att frihet och autonomi tycks vara en super, super viktig komponent för mm. vårt välmående. Faktiskt en av de kanske viktigaste komponenterna är det många forskare som händer. Ja, just det. Ja. Mm. Okay. Mm. Det var intressant. Så det finns ändå då vissa grejer här som tyder på att pengar visst Uh -huh. bra för att lyckad eller Det finns inte bara negativt om pengar utan uh -huh. pengar kan visst göra oss lyckligare men det handlar om hur vi spenderar dem. Uh -huh. mm. Men jag tänker uh, jag vet att du någon gång sa det här med hur det var uh, om vi nu igen backar tillbaka innan de pengar. Uh -huh. Så hade du kommit över en studie som handlade om uh, människor som föds in i rika familjer. Uh -huh. Ja just det. Jo det är lite intressant. Det är inte kanske Alltid så jättelätt heller att uh, leva om man hamnar i en, en sån familj var man har det väldigt bra ekonomiskt jämfört med andra. Mm. Man kanske känner sig lite utanför. Liksom. Uh, socialt. Socialt, mm. exakt. Uh, det kan ju faktiskt vara så att man leper större risk att uh, lida av uh, depression mm. eller andra psykiska problem. Mm. Om man har till exempel väldigt framgångsrika föräldrar. Så kan det ju också leda till en väldigt stor press. Att man själv ska prestera väldigt bra. Mm. Så att nu tänker jag då karriärsmässigt. Är det är ju ofta de som har mycket pengar som har lyckats bra i karriären. Mm. Så att då kan ju föräldrarna vara varit en väldigt... Frånvarande. Frånvarande och mm. samtidigt lägga upp en väldigt hög standard för mm. hur du förväntas leva ditt liv. Ja, men Precis, Och pressen från din familj kan bli, och omgivningen ja. kan bli ganska hög på dig. Exakt, mm. och där ser man ju faktiskt att studier visar att det är väldigt hög andel av människor som föds i sådana familjer som lider av psykisk ohälsa. Mm. Så det har sina risker. Mm. Och en annan baksida ju med pengar som vi var inne lite på det är det här med social jämförelse. Mm. Som ju är en. Alltså jag tror en ganska stor del i våra vardagliga liv. Att vi jämför oss. Speciellt med Facebook och sociala medier. Så är mm. det ju lätt att vi går in, tittar hur andra har det. Ja. Och börjar jämföra vårt egna liv, eller hur? Absolut. Det är där vi sätter liksom uh, ribban. Mm. Det ska gå lite bättre för oss. För mig än för de andra. För, uh, de andra. Mm. Och uh, det negativa här kan ju då bli att uh, om vi tänker på ett litet samhälle. Mm. Uh, där vi har då en familj som bestämmer sig för att köpa en ny bil. För de vill ha en lite bättre, en lite snyggare bil än alla andra i det här lilla samhället. Så de köper sig en BMW. De köper den här BMWn och alla deras grannar börjar snegla på den här bilen. Tycker att den ser jäkligt häftig ut. Ja. Och de börjar ju såklart också drömma om att köpa en ny bil. Såklart. Och det här skapar alltså ringen på vattnet. Så snart så har varenda person med bra ekonomi i det här samhället köpt en ny bil. Mm. Kanske lite finare. Lite finare bilen. kanske till och med. För att alla vill ju, mm. när man väl köper en ny bil så vill man ju vara värst och bäst, eller hur? Ja. Mm. Så det innebär att i slutändan här så har vi ju kanske då eh, fått en hel by att konsumera nya bilar. Och den här familjen som var först ut, för det var ju viktigt för dem att ha den bästa bilen. De kanske nu har en av de sämsta bilarna i, i samhället. För det är inte så att man köper en ny bil varje dag. Nej. Mm. Så helt plötsligt från att bilen, den nya bilen var någonting som genererade lycka och mm. klädje i familjen. Så kanske den blir en påminnelse om att de inte längre faktiskt har varken den bästa, den näst bästa eller den tredje bästa bilen i den här mm. bilen längre. Den kanske är älst nu. Ja, den kanske är älst. Och de blir helt plötsligt väldigt desperata att köpa en ny bil. Ja. Uh, och så det går det runt så här, det blir som ett äckorhjul som mm. man, man springer i. man konsumerar och konsumerar och konsumerar för att man vill jämföra sig med andra, man vill alltid ha det lika bra eller bättre mm. än alla andra. Och det här får ju förödande konsekvenser för ens personliga ekonomi såklart, ja. men det får ju också faktiskt väldigt negativa konsekvenser för andra människor som liksom kanske inte alls klarar av att leva upp. Till den här standarden och som må dåligt ja, över att jämföra sig uppåt hela tiden. Mm. Det är lite så de, man gör då. Man, mm. man tittar på de som har det lite bättre. Men varför gör man det? Ja, precis. Det kan man ju undra. För mm. det finns ju faktiskt studier som visar att personer som har förmågan att jämföra sig neråt. Alltså titta på mm. människor. För det kommer ju alltid finnas någon som har det värre än dig själv, eller hur? Ja, ja. det kommer jag tro. Mm. Eh, och det kommer alltid finnas säkert någon som har det bättre än dig. Mm. Och man har då sett att människor som väljer att titta på den gruppen av människor som har det sämre än sig själv. Är ju också lyckligare och mer tillfreds. Inte så himla konstigt kanske. Ja, äh, det känns logiskt. Ja. Men det finns ju ändå en strävan i människan att, att alltid förbättra. Så jag tror det är en mänsklig tendens. Att vi vill mm. titta på de som har det lite bättre. Och jämföra oss med dem. Ja, kanske. Det kan vara någon som är mm. det tror jag. Absolut, ja. det tror jag. Att det har varit liksom... Viktigt för människans överlevnad. Mm. Att hela tiden sträva efter att få det bättre. Ja. Mm, ja så det är så djupt inrotat i oss. så det, det är svårt. Även om vi vet att social jämförelse är dåligt för oss. Så är mm. det väldigt svårt att bli kvitten. Ja. Om man ska sammanfatta detta lite då. Så finns det ju forskning som tyder på att lycka och pengar har ett samband. Lycka kan, lycka, alltså pengar kan öka varann lycka. Mm. Om vi spenderar dem rätt. Om vi liksom inte hamnar i det här sociala jämförelseträsket och hela tiden börjar känna oss tvingade att konsumera mer och mer. Mm. Utan att vi istället eh, ger mer till andra och spenderar mer på upplevelser. Ja. Mm, men det finns också forskning som visar just att pengar ändå kan också leda till social utanförskap, till ökad oro. För att ju mm. mer... Materiella ting du har ju mer pengar du har ju mer finns det faktiskt att oroa sig för där. Mm -hmm. Det finns mer att vakta på. Mer ja. som kan paja. Du har högre förväntningar på att när du köper dyra prylar så ska de här prylarna fungera bättre. Ja. Eh, och gör de inte det så leder det kanske till en ökad frustration. Mm -hmm. Jo men det, det känns som ett väldigt eh, komplicerat samman det här. Att mm. det är inte är alltså så solklarat egentligen. Nej. Absolut, och egentligen det man kanske ska komma fram till är att ja, det är förmodligen så att du kan bli lite lyckligare eller kanske till och med ganska mycket lyckligare av pengar om du använder dem på rätt sätt men som psykologisk coach och som en väldigt ivrig påhejare av positiv psykologi så mm. skulle jag vilja säga och hävda att det faktiskt finns bättre, säkrare, Träga oavsett att öka individuella lyckonivån. Så pengarna är ändå inte liksom den, den yttersta strategin till att öka välmående. Det är inte kanske den, den bästa vägen att mm. öka välmående. Det finns kanske mer effektiva sätt. Ja. Mm. Är det en bra det, summering av det här? Ja, det tror jag. Det kan jag verkligen hålla med om. Mm. Pengar kan ju görs lyckligare men oftast inte så lyckliga som vi tror. Och oftast inte för så lång tid Som vi tror Nej, Eller? precis mm. Ja, så det var alltså Veckans lyckomyt Ja, så börjar vi Närma oss slutet mm. För det här första avsnittet Så vad är då förhoppningen? Vad vill vi att våra lyssnare Ska få ut av den här podden? Ja, jag hoppas faktiskt På att kunna väcka intresse Hos lyssnare Och uppmuntra till att skapa positiv förändring. Och det som jag, jag anser som väldigt, en väldigt viktig uppgift. Personlig, personligt viktig uppgift är att försöka ta det här med positiv psykologi till en väldigt praktisk nivå. Mm. För jag känner att det är väldigt lätt att det blir mer teoretiskt. Att det kommer råd om att okej okay, det här leder till lycka Varsågod, gör det mm. Men äh, Faktum är att äh, det är mycket Som behövs för att man ska skapa En hållbar förändring mm. i livet mm. Så Jag är inte här bara för att inspirera Utan äh, jag är faktiskt att äh, Folk ska Kunna ta till sig det Och faktiskt tillämpa det vad vi snakkar om här Så att man äh, Kan öka sitt välmående För gott Och äh, det hoppas jag också faktiskt att ni kära lyssnare ska skicka lite frågor och ge feedback så vi kan utveckla vår, våra samtal här så att det ja, blir riktigt bra. Det, det hoppas jag verkligen. Det skulle vara väldigt kul. Ja, så vart, vart ska ni då vända er? Jo, men vi finns på Facebook under namnet Positiv psykologi med Benjamin och Emily. Och eh, dessutom så kan ni också skicka mejl till oss och då är det eh, mejladressen benjamin och emelie positivpsykologipodden.se som ni använder det ja. eh, och ni kan även besöka vår hemsida och då är det www.positivpsykologipodden.se som gäller yes eh, ja så om vi nu bara då ska nämna kort hur upplägget kommer att se ut framöver. Då är tanken att vi kommer alltså behandla ett tema varje gång. Inom ja, positiv psykologi. Det ska vi göra. Vi ska ha med en lyckomyt varje gång. Mm. Eh, och eh, vi hoppas kunna bjuda in gäster. Vi hoppas kunna ha med en hel del intervjuer så småningom. Ja. Eh, och vi hoppas som sagt på lite intressanta tips och idéer och önskemål. Mm. på vad som ska tas upp i podden. Ska vi tacka för oss då? Ja det är väl dags att tacka och säga god godnatt Det här har varit en lång men trevlig kväll Ja men absolut det har det varit Yes Ha det bra allihopa Ja ha det gott, hejdå Hej hej